Orizonturi roșii Pista 15 Capitolul 8 Ceaușescu a fixat de mult data vizitei la expoziția organizată pentru el și Elena de către Direcția Generală de Tehnică Operativă din cadrul securității. Aceasta a avut loc în două camere mari de lângă biroul lui Ceaușescu la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român din București. DGTO este o unitate imensă. Ea conduce intercepția telefoanelor și a microfoanelor, precum și cenzura poștei din întreaga țară și intrarea clandestină în case particulare și în instituții publice. Acesta acoperă de asemenea ambasadele și alte reprezentanțe occidentale din România, incluzând comunicațiile lor radio și telex și ține sub observație comunicațiile NATO din zonă. Creată la începutul anilor 50 de către KGB, DGTO a crescut enorm. În ultimii 10 ani, Ceaușescu o consideră cea mai importantă armă pentru supravegherea populației țării, azi mult mai eficientă decât echipele de agenți de securitate, create în cadrul fiecarei organizații și a comitetelor de informanți de bloc și de stradă, acoperind toate arile sociale, economice și rezidențiale. El a fost întotdeauna adânc interesat de toate activitățile de GTO, dar mai ales de cele care vizau microfoanele. Putere cu ajutorul microfoanelor Fascinația lui Ceaușescu pentru microfoane s-a născut la începutul anilor 50, când devenise comisarul politic al forțelor armate, responsabil de înlocuirea armatei capitaliste românești cu una nouă comunistă, după modelul armatei roșii sovietice. Direcția pentru contraspionajul militar, cunoscută sub denumirea de Direcția Patra, a fost printre primele unități de spionaj pe care KGB-ul l-a inițiat în România. Microfoanele erau în zilele acelea cele mai eficiente arme pe care Direcția Patra le avea și sunt încă și astăzi, când peste 90% dintre ofițerii români au locuințele și birourile electronic supravegheate, cel puțin periodic. Când în anul 1954, educat fiind la Moscova, Generalul Ceaușescu a devenit secretarul Partidului Comunist, însărcinat cu forțele militare și de securitate, el a fost instruit în mod intensiv de către Nikita Hrușciov însuși în tehnica folosirii microfoanelor. De pe poziția mea, din cadrul Ministerului de Interne, adeseori am văzut cum instrucțiunile lui Hrușciov, adresate lui Ceaușescu, erau puse treptat în aplicare. În 1965, când Ceaușescu a devenit conducătorul suprem, Supravegherea populației a devenit o operație în masă fără precedent. Sute de mii de noi microfoane au fost puse tacit la lucru din locurile unde erau ascunse, în birouri și dormitoare, începând cu cei din biroul politic. Ca și în Uniunea Sovietică sau în orice țară comunistă, corupția și prostituția guvernau la cele mai înalte nivele în România, iar microfoanele înregistrau fără întrerupere totul. Ca și Hrușciov, Ceaușescu a ordonat ca o cameră de supraveghere să fie construită chiar în spatele biroului său, astfel încât personal să poată verifica microfoanele. Ele erau cheia puterii sale. Omul numărul doi în ierarhia românească, Gheorghe Apostol, care a fost cândva de mult secretar general al partidului, a rămas principalul rival al lui Ceaușescu. Microfoanele care îl supravegheau arătau că Apostol este un marxist leninist devotat, neputându-i să reproșa nimic decât lipsa considerației față de Ceaușescu. Întâmplător, ele au relevat că soția lui Apostol, o tânără actriță, organiza numeroase petreceri cu colegii ei, Apostol participând foarte rar la ele. Noul său ministru de interne i-a prezentat lui Ceaușescu, fotografic clandestine, de la aceste petreceri. Atunci, Ceaușescu personal a dictat o scrisoare anonimă, scrisă ca și cum ar proveni de la un prieten de al lui Apostol, în care acesta era caracterizat un burghez, al cărui comportament e incompatibil cu poziția sa numărul 2 din partid. Ceaușescu a ordonat ca scrisoarea să fie scrisă de mână, pusă într-un plic, împreună cu câteva fotografii clandestine, pe care personal le-a selectat și să fie expediate primului secretar al Partidului Comunist Român, Ceaușescu însuși. La 10 decembrie 1976, în timpul unei pauze a Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, Ceaușescu l-a confruntat pe Apostol cu scrisoarea anonimă, cerându-i să se retragă din biroul politic. Fiindu-i teamă de un refuz categoric, Ceaușescu a convocat imediat o întâlnire urgentă a biroului politic. După o dezbatere de 20 de minute, biroul politic, derutat fiind de agresivitatea lui Ceaușescu și de neobișnuita evidență, a căzut de acord să-l îndepărteze temporar pe apostol din poziția sa și să-l numească director al Uniunii Generale a Sindicatelor. De îndată ce nu a mai fost numărul doi, apostol deveni un om sfârșit. În mai 1977, el a fost retrogradat din cauza stilului său de viață burghez și numit ambasador în Argentina. Când Ceaușescu mi-a dat ordin să instaleze microfoane în toate camerele sale de acolo, a remarcat. Apostol ne-ar putea salva de multe neplăceri dacă ar cădea victimă terorismului, care bântuia Aires pe vremea aceea. Apostol fiind înlocuit din biroul politic, un suporter de-a lui Ceaușescu, restul nu a fost un lucru greu pentru noul conducător ambițios. El l-a convins pe omul numărul 3 din ierarhia partidului, Chivu Stoica, un fost președinte și prim-ministru, că problemele lui cu alcoolul ar putea cauza multe neplăceri partidului. Stoica a demisionat la promisiunea lui Ceaușescu că va rămâne o figură onorabilă pentru tot restul vieții sale. Dar în 18 februarie 1975, Stoica a fost chemat de către Comitetul Central și acuzat de a avea relații sexuale cu o nepoată în vârstă de 22 de ani. El a înțeles imediat că au fost instalate microfoane în casa lui. În aceeași noapte, Stoica s-a sinucis, împușcându-se în gură cu o pușcă de vânătoare. O scrisoare adresată lui Ceaușescu a fost găsită pe biroul lui și dată destinatarului. Conținutul ei nu a fost dezvăluit niciodată, dar oricum se zice că după ce a citit-o, Ceaușescu a cerut întâi spirit pentru mâinile lui și apoi șampanie. Câțiva alți conducători din vechea gardă au fost șantajați, recrutați și în final instalați în noua gardă. Materiale compromițătoare și microfoane au fost atârnate deasupra capului lor ca săbile lui Damocles ca să asigure loialitatea. Cel mai important dintre ei era generalul cu patru stele, Emil Bodnăraș, care a fost membru al biroului executiv, ministru al apărării naționale și mentorului Ceaușescu. Șantajat pentru admirația față de persoana lui Stalin și pentru a fi membru secret în Organizația de Securitate a Statului, lui Lavrind Iberia, Bodnăraș a căzut de acord să-și transfere loialitatea către fostul său subordonat. Microfoanele instalate peste tot în jurul lui au dovedit că el a rămas întotdeauna credincios. În 1967, Ceaușescu a înlocuit cele 17 foste regiuni administrative cu 39 județe mai mici, omorând astfel trei păsări cu o singură piatră. Noi conducători au fost numiți la nivel regional, fiecare dintre ei, având mai puțină putere personală și România ca țară, părea mai mare ca niciodată. Întregul grup de comandanți de armată vechi fu înlocuit. Aceasta a fost cea mai dramatică răsturnare de putere de când comuniștii au preluat guvernul. Singurul și adevăratul motiv pentru marile schimbări era politica lui Ceaușescu de a-și instala proprii lui oameni peste tot strategie menită să dureze până la sfârșitul vieții sale. În martie 1974, Ceaușescu a înlocuit în cele din urmă și pe ultimul pion din Garda veche. El l-a șantajat pe primul său ministru, Ion Gheorghe Maurer, cu scrisori anonime, care îi condamnau vederile liberale și comportamentul soției sale, convingându-l apoi să demisioneze din motive de sănătate. Curând după ce a venit la putere, Ceaușescu a decis ca fiecare membru al vechii gărzi, indiferent dacă a fost înlocuit sau păstrat, să fie pus sub observare electronică pentru tot restul vieții lui. El a ordonat de asemenea în mod secret ca noi membrii ai biroului politic și miniștrii guvernului să fie supravegheați de microfoane instalate în casele și birourile lor din prima zi și până în ziua înlocuirilor, când vor fi tratați ca și vechea gardă. Nu trebuie să avem încredere în nimeni, inclusiv membrii de familie, până ce nu le verificăm gândurile, a spus Ceaușescu în 1972, când m-a numit să îndrum unitatea de supraveghere a biroului politic și vechea gardă. Bazat pe experiența mea, nu pot găsi deosebiri substanțiale între felul în care Ceaușescu a devenit conducător pe viață și modul în care acest lucru a fost realizat de către Leonid Breșne, Todor Zipcov, Ianoș Cadar și alți conducători ai blocului sovietic. Dar felul în care Mihail Gorbaciov a procedat pentru a obține puterea absolută în Uniunea Sovietică de astăzi, îl face cu adevărat să arate ca un alter ego al lui Ceaușescu. Ca și Ceaușescu, când Gorbaciov a devenit conducătorul suprem, el era cel mai tânăr membru al biroului politic și având numai experiență limitată. Singura experiență a lui Ceaușescu a fost în probleme militare și de securitate, ca general improvizat, experiența lui Gorbaciov a fost în agricultură, ca inginer fără rutină de muncă. Vederile lor în politica externă sunt bine cunoscute. Curând, după numirea lui Gorbaciov, zvonuri au fost auzite în Moscova că Grigori Romanov, principalul său rival pentru Puterea Supremă și numărul 2 în ierarhie, avea înclinații pentru viață ușoară și că serviciul de masă ale Caterinei Ceamare, împrumutat de la Muzeul Ermitași, fusese spart la nunta ficei sale. Atunci, Romanov a fost retrogradat pe tăcute din biroul politic și apoi a dispărut din viața publică. Premierul Nicolai Tihonov și-a dat demisia din motive de sănătate și Andrei Gromuco, al cărui nume era mult mai bine cunoscut peste hotare decât cel al noului lider, a fost promovat într-un serviciu onorific fără putere executivă. Aproape jumătate din membrii cabinetului au fost înlocuiți de către Gorbaciov în primul an, o nouă generație de comandanți militari și navali a apărut, constituind cea mai rapidă răsturnare de putere din fruntea armatei sovietice din 1945. Peste 40% din primii secretari regional de partid, la nivel de Oblast și Crai, au fost înlocuiți în perioada martie-decembrie 1985. Explicațiile pentru aceste schimbări au fost exact aceleași ca ale lui Ceaușescu. Vârstă înaintată, sănătate și o nevoie de a înlătura corupția, dorința de a face economia mai eficientă. Există o asemănare uimitoare în modul în care cei doi dictatori s-au portretizat în vest. Atât orizontul românesc cât și sovieticul glasnost au înfățișat un așa zis dictator comunist, liberal și rezonabil, cu care vestul să aibă impresia că poate să facă afaceri. Supravegherea gândurilor întregii populații românești este scopul major al politicii interne a lui Ceaușescu, pentru care el nu a precupețit nicio cheltuială sau putere umană. Când a venit la putere în 1965, forțele de securitate au avut o centrală și 11 regionale în cadrul centrelor de supraveghere electronică, după modelul KGB și 5 unități centrale de cenzură a poștei în toată țara. Noua expoziție a arătat că DGTO avea până în martie 1978 10 centrale și 248 centre de supraveghere electronică automată, plus peste 1000 de unități portabile pentru orașele mici, stațiunile de vacanță și mănăstirile istorice pitorești, admirate de turiștii străini occidentali, cât și 48 de unități de cenzură a poștei. Când am sosit la expoziție, numai generalii Ovidiu Diaconescu și Istichie Geartu erau acolo. Am în doi ingineri electroniști. Primul era comandant al DGTO, iar ultimul era șeful imensului institut de cercetare. Giartu era un scolastic, trăind cu și prin invențiile sale. Diaconescu era, în schimb, o bătână pe vicleană, care și-a petrecut întreaga viață în activitatea de supraveghere electronică. Eu am ajuns să-l cunosc mai bine pe Diaconescu în februarie 1972, când am amândoi am fost la Moscova pentru niște dezbateri ale KGB-ului. Programele noastre în Uniunea Sovietică au cuprins o vizită împreună la Leningrad, incluzând o vizită la Muzeul Ermitaj și o seară la Baletul Kirov, ca să o vedem pe Ulanova în Lacul Lebedelor. Când am ajuns la Moscova, am primit neplăcuta veste că vizita de la Leningrad a fost contramandată și înlocuită cu o vizită la câteva colhozuri. La sfârșitul primei zile în Moscova ne-am întors la luxoasa casă de oaspeți a KGB, și am comandat conia carmenesc. Timp de peste două ore am pretins că eram într-o avansată stare de ebrietate, în timp ce făceam speculații cu vocetare despre motivul care a dus la contramandarea excursiei la Leningrad, terminând cu concluzia strălucită de Beții că era vorba de ura lui Breșnef pentru tot ce e cultural și ar fi stat în calea noastră. În dimineața următoare am fost luați, pe neașteptate, la o scurtă întâlnire cu directorul KGB-ului, Iuri Andropov, care ne-a spus că s-a revenit la vizitarea Leningradului, scuzându-se pentru acțiunile câtorva birocrați supizi. Diaconescu a fost în al nouălea cer. Microfanele sunt arma cea mai eficientă a spionajului, a spus el, repetând maxima sa preferată. Cum să supraveghezi o întreagă națiune? Ceaușescu a sosit la oră fixă, împreună cu Elena. Arătând greoi în uniforma militară pe care o put rar din cauza naturii secrete a serviciului său, Diaconescu a făcut un pas înainte și a zis dintr-o răsuflare, Tovarășe Comandant Suprem al Forțelor Armate Române, DGTO în 1984, organizată conform ordinului dumneavoastră personal, este gata de a fi prezentată. Sunt comandantul DGTO, locotenent general Ovidiu Diaconescu. Deși lui ceaușescu îi face plăcere să audă aceste rapoarte militare și titlul său de Comandant Suprem, o misiune a căruia ar putea să-i stice ziua, el a făcut un semn modest cu mâna, ca și cum ar fi zis că toate acestea nu erau necesare. Timpul este prețios, să lăsăm vorba și să trecem la lucru. Diaconescu, care era un tot atât de bun judecător al naturii umane, pe cât de bun inginer era, a continuat netulburat. Tovarășe Comandant Suprem și mult stimată tovarășe Elena. Tema expoziției noastre este dezvoltarea viitoare a DGTO pentru a îndeplini ordinele dumneavoastră de a supraveghea întreaga populație a scumpei noastre țări, Republica Socialistă România. mi place accentul tău. De unde ești?" a întrebat Elena zâmbind larg, arătându-și dinții galbeni. Oltenia. Nu departe de unde tovarășul și dumneavoastră v-ați născut." A răspuns Diaconescu, ștergându-și discret transpirația de pe ceafă, după tot efortul pe care l-a pus în primele lui cuvinte, cu tot accentul ortenesc pe care și l-a putut aduna. Generalul tău este dulce, aș șoptit Elena către mine. Acesta este un aparat telefonic care a fost perfectat de către DGTO de după zece ani de muncă, a început geatul atunci și metodic, în adânc contrast cu modul rapid de a vorbi a lui Diaconescu. El ținea în mână un telefon bej cu aspect inofensiv. Acesta nu este numai un telefon obișnuit. El servește de asemenea ca un microfon foarte sensibil, capabil de a înregistra toate conversațiile din camera unde a fost instalat. Dacă acest telefon este aprobat ca singurul tip legal permis în România, el va deschide o nouă eră de supraveghere electronică pe scară largă, fără nevoia obositoare de intrări clandestine în casele particulare, pentru a instala microfoane. Ar putea fi de diferite modele? Noi avem trei modele și cinci culori, dar putem avea câte modele doriți dumneavoastră să ordonați. Asta e ceea ce am așteptat. Cât de bun este!" Excelent!" a intervenit Viaconescu Sec, la vorbă. Mult mai bun decât orice am văzut până acum." Noi avem exemplare de aparate similare, descoperite în ambasadele noastre de peste hotare, de fabricație americană, britanică și veș-germană. Ale noastre sunt mai clare. Vă rog să ascultați la aceste benzi comparative. Pot fi folosite pe scară largă? A întrebat Ceaușescu, ignorând cererea de a asculta înregistrările. Da, așteptăm doar un ordin de la dumneavoastră, tovarășe comandant suprem. Aprobat! Începând de astăzi, 28 martie 1978, acesta este unicul și singurul telefon aprobat pentru folosire în România. Punct. Câte telefoane vechi avem astăzi în folosință? Peste 3 milioane, a răspuns Diaconescu prompt. Înlocuiește-le cu cele noi, a ordonat Ceaușescu. Eu nu înțeleg, Nicule. care e diferența dintre acesta și cel negru, din biroul meu? A întrebat Elena puțin jenată. Ea nu știa nimic despre cum se fac înregistrările, pe care le asculta cu atâta lăcomie în camera din spatele biroului ei. Diferența este că tu nu vei putea avea niciodată pe acesta nou, nici acasă și nici la birou, a răspuns Ceaușescu clipind spre noi. El se bâlbă și când este plăcut impresionat. Putem să facem o demonstrație, tovarășe comandant suprem, a întrebat Diaconescu. Dați-i drumul, a aprobat Ceaușescu cu un zâmbet larg pe față și cu o strălucire în ochi. Formula cu comandan Suprem este pentru el chiar mai plăcută decât a avea relații sexuale, sau cel puțin așa mi-a spus Diaconescu în urmă cu câteva zile. La acest centru de supraveghere portabil am conectat patru telefoane care sunt instalate în patru apartamente diferite, ales la întâmplare. Două sunt de felul acelora pe care le folosim acum și două sunt noul model. Centrul de supraveghere este activat de vocea omului, așa încât acesta va începe automat să înregistreze când oricare dintre telefoane este folosit. El înregistrează chiar acum, a spus Diaconescu, arătând spre unul din magnetofoane care funcționa. Conversația a putut fi ușor auzită în camera de expoziție când el a apăsat pe un buton. Magnetofonul se oprește când se termină conversația, așa cum a și făcut asta e tot ce putem înregistra cu vechile telefoane. Dar să ascultăm acum la cele noi. Viaconescu a format un număr și a întrebat dacă este Teatrul Național. Ați greșit numărul. A venit de la celălalt capăt al firului. Dar magnetofonul nu s-a oprit după ce receptorul a fost pus jos. O voce de femeie putea fi auzită, întrebând cine a chemat. Un idiot care a greșit gaura. Lasă-mă să termin de ascultat emisiunea de la Radio Europa Liberă. Despre vizita dictatorului cu bătrâna sa în Statele Unite a răspuns o voce de bărbat înainte de a fi brusc oprită. Mâna lui Diaconescu, năpustindu-se mai repede decât un șarpe, a apăsat pe un buton. El a avut întotdeauna reflexe bune. Liniștea de mormânt a fost întreruptă când Diaconescu a apăsat pe un alt buton. Un zgomot înfundat, însoțit de o respirație grea și scurte scheonături, au ieșit deodată din difuzor, dar mâna iute a lui Diaconescu le-a întrerupt din nou. pornește iară," a ordonat Elena cu o voce mușcătoare. Urechea ei, experimentată, era aproape la fel de bună ca a lui Diaconescu. Ăștia ar trebui arestați," a ordonat ea, după ce a ascultat câteva minute. La 11 dimineața poporul muncitor trebuie să fie la lucru, nu să facă dragoste." Ceaușescu a parcurs câțiva pași mai departe. Geartu ținea în mână o priză de telefon, aparent obișnuită, explicând că în interiorul corpului său de plastic se găsea ascuns un mini-microfon, care nu putea fi găsit decât prin distrugerea completă a aparatului. Aceasta era desemnată să fie folosită în camerele care nu aveau telefon, astfel încât tot apartamentul să fie sub control. În același loc mai erau expuse alte câteva piese noi de echipament, creat de către DGTO pentru a fi folosit în sate, unde de obicei nu existau telefoane. Atenția lui Ceaușescu a fost atrasă de un televizor cu un transmisător inclus în corpul său, care putea fi activat de un remot control cu același cod. Noi propunem introducerea acestui microtransmițător în toate satele din zonele rurale, un avantaj al acestuia este că va fi constant alimentat de o sursă de curent, eliminând în acest fel necesitatea bateriilor. Și în afară de aceasta, televizorul e închis 80% din timp. Programul televiziunii române este de numai câteva ore pe zi. Folosind acest Hocus Pocus, am putea chiar să mai scurtăm programul zilnic al televiziunii. Câteva știri și un film despre partid este tot ceea ce le trebuie oamenilor, nu-i așa, Nicule? a întrebat Elena. Aprobat, a spus Ceaușescu, mutându-se în fața unui alt exponat, care reprezenta un echipament de supraveghere pentru restaurante. Scrumierele și vazele din ceramică i-au atras atenția. Giartu a raportat că la sfârșitul viitorului plan cincinal, fiecare restaurant va fi echipat numai cu baze și scrumiere de ceramică ce vor conține microreceptoare subțiri, activate de baterii. Ele vor putea fi pornite de către orice oficial supraveghetor sau chelnăriță agentă care trebuia doar să tragă afară un fel de ac. Pentru prima dată, imaginate de către KGB-ul sovietic, scrumierele și vazele din ceramică conținând microtransmițătoare sunt folosite acum în secret de către toate serviciile de securitate est-europene pentru a supraveghea discuțiile din restaurante și holurile hotelurilor. Ziaristul american Hedrick Smith a descris cu umor o scenă la care a fost martor într-un hotel sovietic la Marea Caspică atunci când a venit vestea că o delegație de ambasadori străini era pe cale să sosească acolo. Ca birocrații provinciali din satira lui Gogol, Inspectorul general, tot personalul hotelului, alerga agitat pentru a face hotelul cât mai prezentabil. Scrumierele obișnuite de sticlă au dispărut de pe mese și altele noi, mult mai decorative, au apărut. Niște garoafe albe mari au fost puse pe fiecare masă. Este evident că Schmitz nu și-a dat seama că toate articolele, adică noile scrumiere și baze, nu au apărut doar pentru un spectacol. Folosirea lor ca aparate de supraveghere portabile este încă unul din cele mai bine păstrate secrete din blocul sovietic. Ceaușescu și Elena s-au plimbat încet de la un exponat la altul, ascultând cu un interes crescând explicațiile despre noile căi de realizare a supravegherii electronice, fotografierea clandestină de zi și de noapte, filmare în interior și afară și o cenzură a poștei mai rapidă și mai completă. Apoi, Ceaușescu s-a oprit în fața unui echipament desemnat de a fi folosit peste hotare. Geartu și Iaconescu au început prezentarea prototipului unui nou centru electronic de supraveghere, ce trebuia folosit în ambasadele române, alături de sisteme pasive și transmițătoare codificate, cu o frecvență foarte mare, urmând a fi instalate în anumite obiective din vest, ca instituții guvernamentale, unități militare și case particulare. Aratele lui Arafat și Anet, și lui Gaddafi, mi-a șoptit el la ureche, și dă-le câte vor. O viață frumoasă, nouă Era amiază când Ceaușescu a terminat de vizitat expoziția. Respirând zgomotos, Ceaușescu s-a uitat în jur și a întrebat Câți oameni vor putea fi supravegheați în mod simultan la sfârșitul viitorului cincinal? Pot doar rapid să vă raportez, și Comandant Suprem și mult stimată tovarășe Elena, a răspuns Diaconescu, că dacă propunerile noastre sunt aprobate astăzi, atunci, începând din 1 ianuarie 1984, vom fi capabili să supraveghem 10 milioane de persoane în mod simultan. Presupunând că populația noastră își va păstra aceeași rată de creștere în următorii 5 ani, Estimarea noastră este că fiecare familie va putea fi periodic supravegheată în decursul unui an calendaristic, iar cei suspecti vor fi ținuți sub permanentă supraveghere. Câți copii ai, tovarășe?" l-a întrerupt Elena pe Diaconescu. Unul, tovarășe Elena, un soldat pentru partid. De aceea nu crește populația noastră. Ar trebui să ai cel puțin patru soldați pentru partid, dragă tovarășe." Adaugă un procent de 10-15% la estimarea ta pentru creșterea populației generale. Până în 1984, România va trebui să aibă cel puțin 30 de milioane de locuitori. Eu voi avea grijă de asta, iar tu ai grijă de microfoanele tale. Ceaușescu cu a sub aerul printre dinți de câteva ori, apoi a început. Noi construim acum o viață minunată pentru poporul român. O viață nouă și minunată, o viață nouă și independentă pe care poporul nostru o merită din plin, după 2050 de ani de lupte și umilire. Elena a lansat aplauzele. În ultima decadă, fiecare an a marcat ceva nou în istoria noastră comunistă. Să facem din anul 1984 o altă piatră de hotar. Să fim din nou unici în cadrul pactului de la Varșovia. Să fim primii în întreaga lume tovarăși. Într-un timp foarte scurt, noi vom fi singura țară de pe pământ, capabilă să știe ce gândește fiecare cetățean al său. Cinci ani sunt tot ceea ce ne separă astăzi de o formă de guvernământ nouă, mult mai științifică. El s-a uitat cu subînțeles la audiența sa, înainte de a continua. De ce este imperialismul american atât de nepopular? Pentru că el nu știe ce gândește poporul, pentru că nu este științific. Ceea ce faceți voi aici, tovarăși, este adevărata știință a guvernării. Este o adevărată anchetă a opiniei publice. Sistemul comunist pe care noi l-am zidit împreună este cel mai științific creat vreodată, repet, tovarăș, vreodată, pus în serviciul omenirii. Diaconescu a pornit aplauzele, Ceaușescu și-a ridicat mâinile cerând liniște. Este rău că nu putem să spunem poporului nostru despre felul în care Partidul Comunist are grijă de el, tovarăș. Nu s-ar duce minerii să scoată mai mult cărbune, dacă ei ar fi siguri că partidul știe tot ce au făcut nevestele lor în fiecare zi? Ba da, tovarăși, dar noi nu putem vorbi astăzi despre acest sistem. Presa occidentală ar vrea să ne acuze că suntem un stat polițist. Asta e propagandă imperialistă, tovarăși. Noi nu suntem un stat polițist și nu vom fi niciodată un stat polițist. Noi suntem o dictatură proletară care conservă puritatea ideologiei noastre, Comunismul este singura democrație reală și istoria va atesta acest lucru pentru generațiile care vor urma. Aplauze! Dar într-o zi, noi vom fi capabili să vorbim despre ceea ce facem aici. Într-o zi, în revoluția noastră proletară, va învinge hidra capitalistă, iar steagul nostru roșu va flutura pretutindeni pe pământ, a încheiat Ceaușescu în mod teatral. Botnițe PENTRU SECRETE Înainte de a pleca, Ceaușescu mi-a făcut semn să vin la el. Vreau botnițe pentru vizita noastră la Washington. Botnița era o piesă veche de echipament, creată pentru Ceaușescu, cu scopul de a putea avea convorbiri secrete peste hotare în locurile unde camere izolate acustic nu erau disponibile. Ca unul care cunoaște foarte bine posibilitățile microfanelor ascunse, Ceaușescu avea oroare de a fi el însuși supravegheat. Când am plecat de la sediul comitetului central, era deja după masă târziu. La LM am ordonat eu, închizând ușa mașinii. Generalul dorește să fie dus la sediul de pe bulevardul 1 mai, a repetat șoferul, scoțând mașina din zona foarte bine păzită. LM era denumirea direcției tehnice Adieului, o unitate specială care lucra 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână, ca să dezvolte și să aplice tot felul de articole de spionaj, de la aparate de fotografiat într-un nasture de la haină, la emițătoare miniaturizate, capabile să transmită pagini codificate la distanțe de mii de kilometri, numai într-o fracțiune de secundă. Cine este directorul de serviciu? L-am întrebat pe ofițerul de securitate, care mi-a deschis ușa clădirii principale colonelul Aurel Sandu, a răspuns el în timp ce rencuia ușa electronică. Ca inginer electronist, Sandu și-a făcut un nume prin descoperirea microfanelor plantate la ambasadele române, ca și prin instalarea lor în obiectivele din vest ale DIE. Când Ceaușescu a ordonat ca spionajul și dezinformarea să devină cea mai importantă parte a activității DIE-ului, Sandu a organizat câteva operații spectaculoase. Folosind echipament de înaltă tehnicitate, a fost capabil să localizeze aparatură ostilă de ascultare în ambasadele și reședințele ambasadorilor români de peste hotare, fără să atingă pereții, astfel încât ascultătorii nu au știut că microfoanele au fost descoperite. Köln, Bruxelles, Ankara, Cairo și Budapesta au fost numai câteva din locurile în care el a avut succes. Aceasta a permis dieului să însceneze conversații speciale pentru a furniza ascultătorilor materiale de dezinformare, anume pregătite. Camera lui Sandu, plină cu echipament electronic, arăta mai mult ca un laborator științific decât biroul unui director. Când am intrat, el ședea la masa de lucru, adânc absorbit de un osciloscop. În îmbrăcămintea sa a deschis cu ochelarii cocoțați în vârful nasului, în timp ce era preocupat de echipamentul său, Sandu arăta aproape exact ca un savant, căruia nu-i păsa de nimic altceva decât de munca de cercetare. Numai când vorbește, agentul secret, întreprinzător, începe să-și facă apariția. Îmi pare rău, generale," a spus Andus rind în picioare ca împins de un arc, când și-a dat seama în sfârșit că eram deja acolo de câtva timp. Încerc să filtrez zgomotele străzii, de pe înregistrările făcute la sediul turcesc al spionajului militar din Ankara. Îți amintești de operațiunea aceea?" Da, Sandu, dar acum sunt aici în legătură cu botnița. Tovarășul vrea să o folosească în vizita sa la Washington." Am înțeles," a spus Sandu, fața sa neagră luminându-se deodată. AZ-11 este supus unui test de rezistență 24 de ore pe zi. Hai cu mine, generale." M-a condus într-o cameră de conferințe din apropiere, unde zece ofițeri stăteau cu niște lucruri pe gură, care semănau cu niște măști de gaze supradimensionate și cu niște căști neobișnuite, acoperindu-le în întregime urechile. Ei discutau în contradictoriu, într-o liniște perfectă. Încearcă generale! Sandu a tras un scaun pentru mine, în timp ce întindea masca și căștile. El a luat un alt set pentru sine. Am fost capabil să comunic perfect cu fiecare persoană din jurul mesei. Totuși, purtarea măștii și a căștilor era incomodă. Vezi aceste microfane?" a spus Sandu, arătând spre șase microfoane diferite de pe masă. Niciunul din ele nu poate recepționa un sunet inteligibil din conversația noastră, chiar și cu amplificatoare foarte puternice. Totul este explicat aici," a spus el, mângâind dosarul gros pe care l-a adus cu el. În timp ce îmi dam jos masca și căștile, Sandu a luat două serviete samsonit. Am două aze 11, gata de drum," a spus el. Acestea sunt pregătite să lucreze în Washington sau oriunde altundeva. Surprinzându-mi reproșul cu care examinam cele două serviete ponosite, a explicat. Sunt noi generale. Noi le-am făcut să arate vechi și murdare intenționat. Ca și cum ar fi cărat timp de cinci ani din geria de corp veche a cuiva și nu un echipament electronic nou-nouț. Voi lua unul pentru tovarășul, A spus eu ca un compliment. E pus deja unul în porbagajul mașinii tale. A intervenit energicul Sandu, încercând mereu să fie în fruntea jocului. Mă bucur că îl văd pe general zâmbind, a continuat el, și mie mi s-a părut că am sesizat o notă de ironie în vocea sa. Probabil că se gândea la același lucru ca și mine. Imaginea lui Ceaușescu stând la Blair House, în Washington, cu botnița de câine pe față.